Igét beszél, és amelyik a te ajándékod, amelyel mi kapcsolatba lehetünk teveledés, amelyel úrunk tudomást lehetünk arról, hogy te vagy, és te aláhajló kegyelemmel megszólítasz bennünket. Köszönjük néked, felséges Isten, hogy Te kijelented magadat minékünk, és hogy most ezt az alkalmat is azért készítetted a számunkra hogy újból a te kijelentésednek legyünk a tanúi, hogy újból Isten élményben legyen részünk. Urunk Istenünk, igen, erre van nékünk, elsősorban igazán szükségünk, mert ó, de nagyon érezzük, hogy a magunk ereje mennyire kevés, még az élet különböző problémái között való járásban is, még az élet különböző és általános terhelynek az elhorgozásában is, Hát még ahhoz mennyire kevés, Urunk, hogy mi te éljünk, hogy mi a Te tetszésedre járjunk, hogy mi te szolgáljunk, hogy mi Krisztusi életformát akarjunk kialakítani. Erre, ó, mennyire kevés a mi magunk ereje. Teljességkel tehetetlenek vagyunk, teljességkel képtelenek vagyunk. És, ó, Urunk, mostan ami mi gyengeségünknek a teljes tudatában, és ami rengeteg mulasztásainak a tudatában, hadd jöjjünk ide hozzád, és hadd kérjünk tégedet, hogy úgy szólíts meg bennünket, hogy a te szavad felemelje, hogy a te szavad erőt jelentsen a mi számunkra, hogy a te szavad új életet, új távlatokat nyisson mi előttünk, hogy a te szavad igazán az életet jelentsen a mi számunkra. Kérünk, felséges Istenünk, áld meg így ezt a mi Isten tiszteletünket, Könyörülj meg rajtunk, és hallgass meg imádságunkat. Jézus Krisztus érdeméje. Ér. Amen. Megvan írva, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtarcsa azt, ami elveszett. Áldott legyen érte az ő szent neve. Amen. Szerünk tudjuk, hogy ami hitünk tőled, nagyon sokat várhat. Engedd, hogy most ebben a pillanatban azt hadd várja, ami hitünk te tőled, hogy igazán te meg bennünket a hirdetett igény keresztül. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a Mózes első könyve 12. részének az első és a második versében a következőképpen. És mondd az Úr Ábrahámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. Ez is a Kedves testvéreim, hadd jelentsen be rögtön ennek a dedikációnak a legelején, hogy én most ennek az igének nem az úgynevezett elsődleges jelentését, tehát nem az ügytörténeti vonatkozását szeretném kibontani, tehát nem azt, hogy hogyan választott ki magának Isten az egész világon élő emberek közül egyetlen egy embert, hogy azt azután egy egész néppé sokasítsa meg hogy ebben a népben, majd azután ebben a külön kiválasztott nemzetségben, mint egy előkészítse az ígéreteknek a beteljesedését, a megváltónak, a messziásnak az eljövetelét. Tehát mondom, most nem erről szeretnék beszélni. Erről is nagyon érdemes volna beszélni, de most nem erről szeretnék beszélni, hanem ennek az ígének, hogy úgy mondjam, a jelképes jelentőségéről. Ábrahám ugyanis nem csak egy Ábrahám nevű ember volt, aki valamikor régen, évezredekkel ezelőtt élt valahol keleten, hanem Ábrahám a mindenkori hívő embernek, hadd mondjam így, hogy a Krisztus népének, az egyháznak az örök típusa is ugyanakkor. Ábrahámnak az alakjában minden Istentől elhívott ember önmagára ismerhet. Ahogyan Ábrahámmal bánik az Isten, és ahogyan Ábrahám viszonyul az ő urához, ahogyan ő megkísértetik és elbukik, ahogyan ő engedelmeskedik és megáldatik, ez mind-mind olyan példa, amelyben lépten nyomon azt érezzük, hogy itt tényleg egészen rólunk van szó. Bár igazán azt éreznénk, hogy itt valóban egészen rólunk. Különösen az ő elhívásának a története, amit most olvastam fel a Bibliából, ez a két vers, ez tesszérek annyira aktuális, annyira modern, annyira mai dolog, hogy szinte azt mondhatnám, benne van az Isten népének a mai világ által fölvetett egész problémája. Ennek az igének a fényében egészen világossá válik előttünk az az út, amelyen Isten ma járatja az ő népét. Tehát az egyháznak a mai útja. És én erről szeretnék ennek az igének az alapján mostanában beszélni. Nézzétek, így kezdődik a történet, és mondta az Isten Ábrahámnak. Itt kezdődik az út. A hívő életnek az útja mindig ott kezdődik, hogy monda az Isten. Hogy az Isten szól, hogy az Isten teljes hatalommal beleszól egy embernek az életébe, és a szavával megragadja azt. Ábrahámnál is ott kezdődött minden, hogy monda az Isten. Az előtt is élt Ábrahám, de mégpedig elég hosszú időben. Tudjuk a történetből, hogy 75 esztendőt élt ezt megelőzőleg, de szinte azt lehetne mondani, hogy az az egész idő nem is volt fontos. Vagy legalább csak annyiban volt jelentősége, amennyiben előkészítette azt a pillanatot, amikor mond az Isten. Amikor az Isten teljes hatalommal beleszól ennek az embernek az életébe. A hívő életnek az útja Ábrahám számára ott kezdődött hogy az Isten szólt, és testvérek, így van ez a mi életünkben is. A mi számunkra is az az élet, aminek most már az örökké valóság szempontjából is értelme van, célja van, rendeltetése van, az az élet mindig ott kezdődik, hogy mondja az Isten, hogy az Isten megszólít valakit, hogy az Isten beleszól valakinek az életébe. Látjátok, testvérek, ez az, amit az ember önmagát, önmagától nem tud kierőszakolni. Egyikünk sem tudja kierőszakolni azt, hogy szólítsa meg őt az Isten, hogy az Isten szóljon ő hozzá. -e. Meditációval, <tosz> vagy bármiféle más elmélyet, lelki gyakorlatokkal ilyen Isten élményre eljutni nem lehet. Mert itt nem arról van szó, hogy egy ember kutatja az Istent, elmerül az Istenségnek a kutatásába, hanem arról van szó, hogy egy ember megrendülve veszi tudomásul, hogy az Isten megszólította. Hogy föntről valaki belenyúlt a szívébe, megragadta a lényét, és maga elé állította. És férek, itt kezdődik az Istenben való hit, és ezért nem lehet vitázni az Isten léte vagy nem léte felől. Teljesen értelmetlen dolog vitázni, afölött, hogy van-e Isten vagy nincs Isten. Mert kizárólag csak az vesz róla tudomást, az tud róla, akit ő megszólított, akivel ő szóba áll. Isten nem beszéd téma hanem Isten beszélgető partner. Ezért nem olyan valaki, akinek a létét vagy a nem igazolni vagy tagadni lehetne, mert ezt ő dönti el. Ő dönti el akkor, amikor valakinek az életébe beleszól. Ő maga. És tudjátok, testvérek, ez valahogy új, olyan formán történik, hogy Isten egyszer valamelyik szavát amit az ember már talán nagyon sokszor hallott egy predikációban, vagy olvasott a Bibliában, egyszerre olyan hathatósági, és olyan elevenné teszi, hogy az ember álmulva veszi tudomásul, hogy itt van az Isten, jelen van az Isten, és ő szól hozzá. És az Istennek a szava, amit hallok, Isten élményé válik a számomra. És ebben az Isten élményben maga az Isten lelepnezi önmagát az ember számára. Testvérek, hadd mondjam el, hogy az én számomra akkor vált Istennek a szava ilyen Isten élményé, amikor egyszer, pár évtizeddel ezelőtt tudtomra adta első alkalommal, úgy igazán a szívemet megragadó módon, hogy a Jézus érdeméért minden bűnömet megbocsátotta és hogy Jézusnak az örökségét, az örök életet kegyelmi ajándékként az én nevemre írta. Tehát Isten kegyelmének ez a szava volt a számomra az, amelyel engemet is megragadott. Elhívott, mint Ábrahám. És egy olyan útra terelt, amelyik mindenféle bukásokon és kudarcokon, ezer bajon, nyomorúságon, keresztül is tudom, hogy hazafelé vezet. Tehát a számomra is a nek az útja ott kezdődött, hogy Isten szól. Isten megszólított. És testvérek, az egyház, a gyülekezet, azoknak a közössége, akiket Isten így személy szerint elhívott akiket Isten a szavával így megszólított és megragadott, akiknek az életébe igazán beleszól. És hova tovább egyre inkább ki fog derülni az, hogy csakis ez lesz az egyháztagságnak az egyetlen igazi kritériuma, ez az Isteni megszólítás. És nem az, hogy valaki beleszületett valamikor egy egyházba, vagy hogy megkeresztelték valahol valamelyik gyülekezetben, sem pedig az, hogy oda fizeti az adóját, az egyház köntartási járulékát valamelyik gyülekezetnek a támogatására, hanem kizárólag és egyedül az, hogy meghallotta Istennek ezt a megszólító szavát, Isten élményé vált a számára az, hogy monda az Isten. Próbálj most ebben a pillanatban elgondolkodni azon, kedves testvérem, hogy te hallottad-e már, és szoktad-e így hallani Istennek a beleszólását az életedbe? Ismered-e azt, amikor Istennek egy szava, életet megragadó hatalommá válik benned, bár mindnyájan így tartoznánk hozzá az ő egyházához. Ő hozzá magához, Jézus Krisztushoz. És hát mit mond Isten Ábrahámnak? Nézzétek, azt mondja, <köhem> eredj ki a te földetből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. Nagyon nagy dolog, amit Isten mond, mert egy egész életet megragadó dolog, figyeljétek csak meg. Itt arról van ám szó, hogy Isten, ezt az embert, ezt az Ábrahámot kihívja a saját hazájából. Kihívja az atyának a házából, a rokonsága közül. Tehát mondjuk úgy, hogy abból az egész életformából, amiben az előtt élt, azokból az életkeretekből, amiket megszokott, és amelyek olyan sokat jelentettek a számára, és amelyben olyan jól berendezkedett, és már olyan biztonságban érezte magát benne, és azt mondja Isten, hogy most Ábrahám hagyjon el mindent, de mindent, ami 75 esztendő alatt hozzánőtt a szívéhez, a gondolkodásához, az életéhez, és kezdjen egy egészen új életformát. Egy egészen új életformát. Merjen elindulni egy egészen ismeretlen úton, olyan úton, amelyen majd Isten fogja vezetni lépésről lépésre, amelyiket még nem is tud, hogy hová fog vezetni. Merjen elindulni ezen az úton. Testvéreim, hadd mondjam meg megszeg, hogy én nagyon sokat töprengtem ezen az igén, az elmúlt két folyamán. Nagyon sokat hordtam magamba ezt az ígét, és egyre jobban megvilágosodott előttem, hogy szinte szó szerint ez történik ma a Krisztus népével ezen a Földön. Hogy Isten az ő népét, a hívő embereket, az egyházat kihívja az egész addigi megszokott életformájuk és életkeretük közül egy egészen új és egy egészen ismeretlen útra, Ma a legfőbb mondani valója Istennek, ami számunkra az, eredj ki a te földedből arra a földre, amelyet majd én mutatok néked. Hát konkrétizálja, mi az a régi, amiből az Isten kihív? És mi az az új, felé az Isten terel? Nos, hát testvérek, a régi, igen, az a bizonyos polgári életforma amelyikben az egyház olyan jól verendezkedett és olyan nagyon magabiztos helyzetben érezte magát, az a polgári életforma, amelyikben az egyház tekintélyes közjogi ként szerepelt a közéletben. A hozzávaló tartozás előnyt jelentett ebben a világban, sőt, kötelező volt 18 esztendős korig, minden állampolgár számára. Tehát amelyben az egyházak kulturális, erkölcsi és gazdasági tényezőként szerepeltek a közéletben, a maguk anyagi javaival, a maguk erkölcsi tekintélyükkel, a maguk tradícióival, intézményeikkel, iskoláikkal, birtokaikkal együtt. Ez az a régi, amiből az Isten most kihívja az Ő háza. És mi az az új, ami felé vezet? Az az új pedig, kedves testvérek, az, hogy a keresztjén hitnek az útját és a módja ma egy olyan társadalmi rendben kell megtalálnia az Egyháznak és járnia, és minden egyes hívő embernek, amelyik marxista ideológiát való. Amelyik tehát az Egyházat letűnt társadalmi rendszerek bűnő maradványának tekintik, amelyik a vallás haladás ellenes gondolkodás módnak tartja, amelyik az Istenben való hit, Istenben való hittel szemben az ateizmus hirdeti és propagálja. Tehát egy olyan szellemi légkörben kell ma megtalálni a keresztjén hívő életnek az útját és a módját, amilyenben az egyház 2000 esztendős történelme folyamán, még soha nem járt. Ez az a merőben új, az a merőben más, az a merőben ismeretlen, a régivel szemben. Számunkra ez azt is jelenti, hogy a régi, elmúlt századok házi keretéből, keretei közül Isten most egy egészen új, Hitvalló egyház felé vezet bennük. házik keretek olyan általánosan hangzik el. De ha próbáljam egy pillanatra konkretizálni, két példát hadd mondjak el, hogy közel jöjjön hozzánk ez a fogalom, hogy népek keret. Szemetést bejelenteni jöttek hozzám a lelkészű hivatalban. Ismeretlenek voltak. Legalábbis nem emlékszem, hogy láttam volna valaha őket itten a templomban. Kiderült, hogy nem is igen szoktak járni, legföljebb csak nagy ünnepeken karácsonykor, meg esetleg nagypinteken vagy szilveszter estén. Beszélgettünk az elhunytról, ő sem volt túlzottan vallásos, ahogyan ők maguk mondották, és megkérdeztem, hogy miért ragaszkodnak akkor az egyházi szertartáshoz, hiszen az egyházi szertartás a feltámadott Jézus Tisztusban való hitünk megvallásának az alkalma. És akkor azt mondották, hogy hát kérem, te tudni, mégiscsak így illik eltemetni egy ember. Ez tipikusan népegyházi gondolkodás. Vagy például, esküvőre jelentkezett egy ifjú pár. A beszélgetés közben meg, megismertettem velük az eskünek a szövegét. Kiderült, hogy ők már régen túl vannak az Atya fiú, Szentlélek Istenben vetett hiten. Ők ezt már nem hallják a maguk részéről, és amikor megkérdeztem, hogy de miért ragaszkodnak, akkor mégis az egyházi esküvőhöz, hiszen. Az eskü szövege így kezdődik, hogy esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. És akkor azt mondották, hogy tulajdonképpen nem is őtragaszkodnak hozzá, hanem a szüleik. Meg hát mit szólna a rokonság? Ez is tipikusan népegyházi gondolkodás. Tehát testvérek, az a bizonyos népegyházi életforma, amelyből az Isten... Kivezet bennünket, azt jelenti gyakorlatilag, hogy az ilyen egyházi szokások, mint a gyermekkeresztség, aminek a lényegét a legtöbb hívő ember nem is tudja, hogy micsoda, meg a 14 éves korban való konfirmálás, amiután azután a gyermekek úgy szétszélednek, hogy talán majd a koporsóban találkoznak újra az egyházzal, meg az esküvő, meg a temetés, meg az egyházi adó, meg a nagy ünnepi istentiszteleteknek a látogató, látogatása nagypénteken, meg karácsonykor. Tehát mindez az egyháziasság nem egy öntudatos evangéliumi hitnek a kifejeződése, hanem csak pusztakormaság, gépezet, üres dolog az egész. Tradíció, hagyomány, ami öröklődött apáról, fiúra generációkon keresztül és közben, elvesztette a tartalmát. Nos, hát testvérek, elve igazán az Isten mondja azt, eredj ki belőle, és kezd valami merőben újat. Ábrahám nem is tudta, hogy hová vezet az az út, amelyen Isten őt vezeti, csak úgy lépésről lépésre bontakozott ki előtte az az új és mi is pontosan így vagyunk, hogy előttünk is csak úgy nagyjából a körvonalai kezdenek kibontakozni annak az új életformának, ami felé az Isten terel bennünket. Isten most egészen új dolgokra neveli az ő népét. Például a világi hatósággal szemben egészen új engedelmességre. Egészen új hűségre, teljesen új szolgálatokra, olyanra, amilyen eddig még nem volt az egyház. Testvérek, mondom, csak a körvonalai látszanak még ennek az újnak, én is csak a körvonalait tudom mondani, nekünk ma úgy kell megélnünk, ami keresztjén hitünket, megélnünk, nem megvallanunk, hanem megélnünk, ami keresztény hitünket. És úgy kell, ami szolgálatunkkal benne lenni ebben a világban, hogy a marxizmus lássa meg és győződjék meg róla, hogy a kereszténység nem haladás ellenes. Tényleg nem haladás ellenes hogy a kereszténység nem a kapitálista társadalmi rend ideológiai címtartója, és tényleg nem a kapitalizmusnak az ötödik hadoszlopa, hogy a tagjai az egyháznak valóban nem a nyugat titkos párt kelettel szemben, és az egyház igazán nem a liberális gondolkodásnak az utolsó mencsváll, fellegváll. Ezért kell ma a Krisztus népének, minden egyes hívő embernek és az egyháznak megragadni minden alkalmat, hogy elmondja a hitvallását a világ előtt, a világ mai legégetőbb kérdésében, a háború és a béke problémájában. A világnak ma egyet félreérthetetlen, képségtelenül tudnia kell a keresztényekről. Azt, hogy semmiképpen nem egyeztethető össze a keresztény lelkiismerettel és a Krisztusban való hittel a háború és hogy a keresztjének teljes szívükkel és igazán őszinte lélekkel a békének a hívei. Ma ebben már szinte az egész kereszténység egységes. Hiszen a második vatikáni zsinaton is az újdelgi nyádi, Egyházak Világtanácsának az újdelhi nyári nagy összesereglésén is, a prágai Összkeresztjén békekonferencián is. Krisztus Egyháza az emberiség határozott béke akaratának adott és ad mindig újra kifejezést. Estvérek, nekünk, a Krisztus követőinek, ma Arról kell meggyőznünk ezt a világot, amelyben élünk, hogy az intenzív keresztjén élet nem anakronizmus egy modern világban. Sőt, kívánatos, sőt, jó dolog és hasznos. Ez az az új, ez az a más, ami felé vezet bennünket az Isten. És annyira új és annyira más, hogy igazán csak úgy lehet rajta járni tovább és haladni tovább rajta, ha az Isten vezet. És csak is az tud járni rajta, aki nem hátrafelé néz, ahonnan kihívta az Isten, hanem előre, felé vezeti az Isten. És hogyha szíve és a lelke meg a füle nyitva van az embernek az Isten előtt, és mint ahogyan Ábrahám hallja, amit az Úr mond, nem amit a saját szíve mond, és nem amit a saját vágyai mondanak, hanem igazán amit az Úr mond. És akkor nézzétek az Úr, ilyet is mond. Nagy nemzetté teszlek. Jutalmat ígér Ábrahámnak az engedelmesség. Mert az engedelmességnek mindig megvan a gyuta. De milyen jutalom ez, nagy nemzetté teszlek. le. Azt jelenti ez, hogy Ábrahám engedelmességének a gyümölcsét már nem is maga fogja élvezni, hanem majd jövendő évszázadot. Mert ő már nem fogja megérni azt, hogy nagy nemzetté lesz, és tudjuk is a történetből, hogy nem is érte meg, mert hiszen késő vénségében egyetlen egy fia született Izsák. Tehát igazán csak az ígéretét bírta annak a jutalomnak, hogy nagy nemzetté lesz és mégis hitte, hogy igaz, mert az Isten mondta, íné. Ilyen messzeható következményei vannak annak, hogy valaki mer engedelmeskedni az Isten útmutatásának. Ha te ma mered vállalni hitben azt az új utat, amelyen Isten ebben a mai helyzetben, mint hívő embert vezett akkor nem csak a magad sorsát döntöd el, hanem a te hitetnek az engedelmességét beleépíti Isten jövendő évszázadok sorsának az alakulásába. Nagy nemzetté tesznek, ezt mondja az éget. Ábrahámnak a nemzetsége, a hívő nép nem elfogy, hanem megnövekszik ezen a földön, hogyha mi merjük vállalni engedelmesen azt az utat, amelyen az Isten vezet bennünket. Ez a mi nagy adventi reménység. És azt is mondja még, hogy és megáldalak téged. Estérek, ezt is nagyon gyakran félre szoktuk érteni, tudni, hogy Isten áldásának a földi boldogsághoz, a földi szerencséhez és a földi jóléthez nem sok köze van. Isten áldása nem a mi emberi vágyaink megvalósulásának az eszköze, az Isteni eszköze. Amikor például Isten egy beteget megáld, akkor az nem okvetlenül azt jelenti, hogy az a beteg föltétlenül meg fog gyógyulni. Esetleg magában a betegségben áldja meg az ember. Vagy a boldogtalan házasságot áldja meg az Isten. Vagy a szerencsétlenséget áldja meg az Isten. A hívőt, az egyházat, amikor az Isten megáldja, akkor ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az egyház visszakapja a régi tekintélyét. Meg a földbirtokait, meg az iskoláit, meg a régi díszét és a színét. Nem, nem ilyet jelent az Isten áldás a testvére, hanem valami egészen mást. Talán úgy mondhatnám, hogy az Isteni erőhatásba kerülni, ezt jelenti az áldás. Bele kerülni egy Isteni erőhatásba, megtelítődni valami mennyi erővel, hatalommal, lelkülettel. Részt kapni az Istenből, magából, úgy bevonódni az Istennel való közösségbe, hogy az ember maga is áldássá válik. Alkalmassá lesz arra, hogy az élete, meg akár a szenvedése, sőt, akár a halála hasznos gyümölcsöket terem, az emberiség javál. Megáldalak téged és áldás leszel. Ez a kettő összetartozik. Azért áldalak meg, hogy áldás légy. Úgy áldalak meg, hogy te magad is áldás lehess. Isten áldása az emberen, az egyházon azt jelenti, hogy az ember, az egyház fényt, derült, örömet, békességet tud belevinni ebbe a világba. Tehát Krisztusi erőket, Krisztusi lelkületet. Vagyis éppen azt, amire ennek a világnak a legnagyobb szüksége van. Mert testvérek, ennek a világnak ma éppen szeretetre, megbocsátásra, türelemre, megértésre, alázatra van szüksége ahhoz, hogy el ne pusztítsa önmagát. A kölcsönös bizalomnak egy egészen új alapjára kell helyezkedni az egész emberiségnek ahhoz, hogy békében megférjen egymás mellett ezen a Földön, itt válhatik a Krisztus népe igazán áldássá a világ számára. És áldássá is válik a világ számára a Krisztus népe pontosan olyan mértékben, amilyen mértékben meri vállalni azt, amit az Isten mond erre eredj ki a te Földedből arra a Földre, amelyet majd én mutatok néked. Atyám fiai, most érdemes igazán Krisztust követni. Most érdemes igazán az ő seregébe bele tartozni. Most érdemes igazán az ő vezetése alatt élni, és az ő szolgálatában járni. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, a földi pusztaságban megállni nagy veszély, Hát merítsünk erőt, a menny felé sietni, nem állva meg pihenni a boldog cél előtt. Köszönjük neked, hogy hozzátartozhatunk, hogy bele tartozhatunk mi is abba a seregbe, amelyiknek te vagy a feje, és te vagy a vezére. Köszönjük neked, hogy hihetünk benned, és köszönjük néked, hogy te mindig újra szólongatsz bennünket, bár lenne igazán teljesen nyitva a mi szívünk, olyan szabadnak a meghallására is, ami új a számunkra, ami szokatlan, amihez nem vagyunk hozzászokva, bár tudnánk, hogy úgy is engedelmeskedni tenéked, amikor olyan útra hívsz, amin még eddig nem jártunk, és talán az egész kereszténység nem járt ezen az úton, köszönjük, hogy minket most egészen új utakon vezet. És azt kérjük tőle felséges Istenünk, hogy minnyáján egyénenként is, de meg azután az egyház, a maga egyetemében, Akármilyen felekezetű az az egyház, hogy nevezi önmagát, és akármilyen rítusban tisztel téged, de hogy tereád figyelhessen, hogy a te útmutatásodat követhesse, hogy lépésről lépésre mehessünk, urunk, tovább azon az úton, amelyen te vezetsz bennünket. Most igazán csak tereád vagyunk rád utalva, felséges Isten, mert nincsenek tapasztalataink, nincsenek olyan tradícióink, amelyek segítségünkre lehetnének nékünk. Te vagy egyedül előttünk, Úristen, a Te szavaddal, a Te kegyelmeddel, a Te szent fiaddal, a Jézus Bistussal. Vezess hát bennünket, és tégy bennünket nagyon alázatossá, és nagyon engedelmessé, és nagyon készé arra, hogy kövessünk tégedet. Köszönjük néked az ígéreteket. Köszönjük néked, Urunk, hogy jutalma van annak, hogyha valaki meri vállalni a veled való járást. Köszönjük, Urunk, hogy megáldod azt, aki te hozzád tartozik, és aki téged igazán követ. Te megáldod, és kérünk is, hogy ez az áldás hadd jelentse ami számunkra azt, hogy hasznossá válik az életünk ezen a földön. Hogy had győződjék meg ez a világ arról, hogy a te híveid valóban az emberiség javá szolgálják. Hogy a te híveid valóban olyan életet élnek, amiből áldások származnak az egész világ folyására. Ó Istenünk, atyánk, így vezessed az egész föld a te népedet, és áld meg a te népednek a bizonyság akkor is, amikor külön-külön mondják, hogy béke. Akkor is, amikor nagy összefogásokban, zsinatokon, konferenciákon, gyűléseken mondják azt, hogy béke, úrunk, had legyen ez hiteles, hadd legyen ez igazszó, had legyen ez a súlyos kijelentés ebben a Had legyen ez a te szabad, Úristen! aki békét kötöttél az emberrel a Jézus Krisztusban, így könyörgünk hozzád, hallgass meg most is bennünket, és neveld, vezess tovább a te népedet, a boldog cél felé, a te dicsőségedre, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,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 az Úr, és ő szent meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, te rajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját, tereját, és adjon te néked békességet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.